Не скажу вже про інших. У мене зараз 50 тисяч. А в Кривоноса, здається, стільки ж. А хіба ж це військо? Скажи мені, хіба це військо? З тебе непоганий вояка. Подивись на наші регулярні полки. Не кажу вже про посполитих. Подивись і скажи, чи багато з них здатних не до бою, не до битви одної, а до тривалої, довгої, довголітньої боротьби. Та ще з таким ворогом, як коронне військо. Що? Мовчиш? Не знаєш? А я знаю. І скажу тобі. Добре, коли є десять тисяч. А кривоніс і того немає. Кажуть, морозенко утворив з посполитих добрий полк. Дай Боже, охоче вірю. А чи багато у нас таких морозинків та богунів? А ті, що є, хіба всі вони завжди безоглядно підуть за мною? А військо упорядкувати треба, а прохарчувати, напоїти треба, а гроші десь узяти на зарплату татарам треба. А постільству порядок дати треба, а з Литвою, з султаном, з Москвою порозумітись треба. Богун мовчав. Хмельницький немов приголомшив його своїми запитаннями. Чекай, пане гетьмене, а все ж таки, тепер ти на ляхів наступатимеш? Тепер Прирівняв Горбатого до стіни. Тепер Литва не втручатиметься, Москва теж. А головне, тепер хан Кримський знову дасть поміч. А ти ж казав, що султан загрожує. Нема вже того султана, вже інший. Не Ібрагім, а син його Мохамед. Та про це довго оповідати. Оговтаєшся тут трохи, побачиш сам. А зараз, глянь, вже до столу час. Давно вже всі зібралися. Насправді, помітно було, що далі розмову продовжувати незручно. Ну, хай якось іншим разом, сказав Богун. Тільки з інструкцією послам я не погоджуюся. Взагалі, на мою думку, вичікувати і трактувати не слід. Та теж... Хотів щось сказати Хмельницький, але тільки махнув рукою. Ходімо бідати, тільки знай, раптом прошепотів Гетьман. Викручувався і вичікував. І ще вичікуватиму, коли прийдуть татари. А тоді буде видно. Сідали за стіл не поспішаючи, поважно, але без певного порядку. З правого боку Хмельницького сів Виговський, поруч із Кричевським, З лівої руки Гетьмана зорка. Коло нього – богун. Обід у Хмельницького затягся до пізнього вечора. Багато їли, ще більше пили. Мало хто не був п'яний. Навіть у богуна дуже шуміло в голові, коли він устав від столу. Хмельницький хоч випив чи не більше від кожного з гостей, все ж таки помітив, що богун хоче йти, і не пустив його. Отже, тільки на ранок богун вийшов із замку. Перший, кого він побачив коло замкових воріт, був Семен Приндяк. Він був дуже схвильований. О той руди тут, у в були перші Приндякові слова. Той, що хотів зарубати тебе під Корсунем. Та невже? Ти бачив його? Бачив. Тільки він, певно, помітив мене і десь зник. А може, то тільки здалося тобі? Та хай мене святий грім уб'я, коли не він, перехрестився Приндяк. І присадкуватий такий, і більмо на оці. А я його добре запам'ятав. Леш час до кожного придивлявся. Так як же він знов утік? Та хто його зна? Може, він і не тікав зовсім? Може, він і не знав, що я на нього кліщі готую, а зник. Аж кварчав, би він у нас на ковадлі. Та як же він зник? Юрба була дуже велика, отой чолов'яга з мавпами і тут таке витівав. З мавпами? Кремажний такий. А хлопець з ним був? Де вони зараз? Що, в корчмі? Біжи туди. Ні, краще ходімо вдвох. Що, хлопця, кажеш, не бачив? Приндяк був дуже здивований. Хазяїн Мауп зацікавив Богуна, куди більше, ніж той невідомий, що його замах коштував Богунові так дорого. Ще пак. Від хазяїна Мауп напевно ж можна було б довідатись і про Вінницю, і про Оксану. Може, з ним навіть Максим, дід Панас? Може, вони всього кілька днів звідниці. А У Корчмі хазяїна мав б не було. Виїхав. Що вчора, надвечір? Куди? Невідомо. «Жаль, жаль», – розмовляв сам собою Богун. «А може, хазяїн мав б з ними і не бачився?» «Може, Максим з дідом Панасом десь у загонах Кривоноса?» «Напевно, так». Може, про Оксану нічого й не знають, та й він істю ще зовсім недавно взято. Ні, неодмінно треба тобі когось відрядити, пане Іване. А, пане Іване, смикнув його за рукав приндяк. Онде знов, ой, рудий. Та що ти кажеш? Де? Та онде? За тими, що йдуть до замку. Кроків за сто ближче до замку, ішов Забузький з кількома козаками. Семен рвонувся за ними, бо гун теж хотів був бігти, але несподівано зупинився. Чекай, все одно не втече. Коли вчора був тут та ще й сьогодні не зник, то, певно, не дуже боїться, що впізнають. Брендяк недовірливо похитав головою. Я їм тоді загнув був гвістка. Та все ж таки краще б хапати зразу. Якого гвістка? А такого? Всім казав, що він не рудий та присадкуватий, а чорний, високий. Думаю собі, як почнуть говорити про справжні прикмети, зразу кудись одскочить, так що і не підкуєш ніколи. Краще вже я його сам шукатиму. Хо, добре вигадав, дали б і добре. А чого б його не вхопити зараз? Ще рано. Побачимо, чи нема в нього спільників. Не сам же він таку витівку вигадав. Слідкуватимем за ними увесь час. Тоді видно буде. Ти зараз тут залишайся, а я піду до замку. Якщо він вийде, додивись, і з ким. Просто ж, куди підуть. Та гляди, щоб не помітили. Перший, кого зустрів Богун у замку, був Зорка. Він йшов от Хмельницького з якимись паперами. О, про його річ, а він навстріч, поздоровався Зорка. Як так? Та там знову Забузький з гетьманом про тебе говорять. Знову? А що? Та я гаразд не дослухався, чую тільки богун, богун. А в чому річ? Іди сам довідайся. Забузький гетьман, побачивши богуна, зразу ж припинили розмову. Забузький поздоровкався з богуном і негайно ж вийшов. Гетьман привітався похмуро. Зовсім не так, як учора. Дивно, подумав богун. Зорка казав, розмовляли про мене, а не встиг я увійти, як уже скінчили. І мені ні слова. Дивно. «Ну що? Знову прийшов допитуватись?» Якось неохоче сказав гетьман. Богун, не відповідаючи, підійшов до вікна. Внизу, в дворі, він побачив Забузького з присадкуватим козаком. «Що ти там роздивляєшся?» «Нічого». «А що ви тут про мене з Забузьким розмовляли? Про тебе? А ти звідки знаєш?» «Знаю, тільки не все», – засміявся богун. І раптом лице його похмурніло. Забузький, напевне, знає про замах. Може, навіть сам підіслав того присадкуватого. Хмельницький несподівано засміявся. «Нічого ти, пане полковнику, не знаєш!» Зроду ще не полковникував, похмуро відказав Богун. Та нічого. Тепер доведеться. Напевно, тебе, а не кого іншого оберуть. Дуже вже підхожий для тебе полк Подільський. Ну, що? Згода? Коли завтра вирушимо проти ляхів, згода. Дуже ну, й завтра. Ну, Забузький увесь час радить уступатися та скоріше кінчати справу трактатами». А Леговський? спитав богун. Ти без Забузького та без Веговського, бачу, і кроку ступити не можеш. А що ж? Таких, як ти, забіяк слухати? А хоч би і таких. Все ж таки не боягузів та підляшків. Ну, це вже занадто. Он і кричевський лях. Е, Кричевський. Кричевський то зовсім інша річ. А от Забузький? Та чого ти до нього так причепився? Він же й не ляг. Козак з діда-прадіда, і вояка добрий, і голову на плечах наабияку має. Що й говорити, хитрий лис, несподівано для самого себе спалахнув Бугун. Тільки їй на лиса-колиса голову тобі дам у заставі, що він не про козацькі права дбає, а про скарби свої, про хутори та про достоїнства ляські майбутні. А чи я колись час крутить, і під жовтими водами, і під корсунами, і тепер... А на Дніпрі, на Байдаку, хіба це не його справа була? Напевне, його. Яка справа? Та така, що коли б трохи спізнилися були з повстанням, полетів би я у Дніпро на годівлю рибам. Я ще тоді казав би, що на мене хтось із старшини виказав. А тепер? Що тепер? Ти про щось довідався? Богун ухопився за голову. Він сам не міг уявити, чому саме тільки тепер під час розмови з Хмельницьким він раптом твердо переконався, що Забузький виказав на його барабашеві. Може, тому що той присадкуватий з Забузьким на байдаку виказав під Корсунем.